Mambo vipi mtazamaji wa Esta TV popote ulipo? Karibu katika historia ya makabila zaidi ya ishirini yanopatikana hapa nchini Tanzania, ambapo leo tunazungumzia historia ya kabila la Wagogo. Wagogo ni kabila kubwa nchini Tanzania inopatikana katika mikoa miwili, Dodoma na Singida, na kuwa zaidi ya milioni kitano Lugha yao ni Sigogo. Kiswahili hutumika kigugu. Nini wengi wao ni Ukristo hasa wa dhehebu halafu Alafu wengine kanisa la Katoliki. Historia na maendeleo ya Goggo iliathiriwa sana na ukame na biashara ya utumwa. Kiasi kwamba hata leo ni kati ya makabila fukara nchini Tanzania Katika utawala wa jadi, Wagogo walikuwa wakiongozwa na mtu aliyeitwa Mtemi. Watemi kadhaa waliongoza kabila hilo kabla ya mfumo wa uongozi wa kuvurugwa na ukoloni. Mtemi wa mwisho aliitwa Mazengo, ambaye alitokea katika kijiji cha Mvumi, wilaya Dodoma mjijini. Katika nyumba za asili, Wagogo walikuwa kijenga nyumba ambazo kwa Kigogo huitwa Itembe tangu zamani kuta za itembe zilizengwa kwa pito kwa kigogo kwa sito zilizosukwa kwa kupisha kuzuia mwanga na maji vipande vya kuta vilivyosukwa kwa sito vinaitwa izizi tembe huwekezwa kwa udongo ambapo hushikiliwa na miti midogo midogo itwayo walo walo Huwa inashikiliwa na miti mikubwa kidogo hii itwayo, mahapa na mahapa Ushikiliwa na miti mikubwa huitwayo michichi michichi ambayo ndiyo hubeba uzito wote ulioshikiliwa na nguzo kubwa za miti imara na migumu Nguzo hizo huitwa masumbilili kwa miaka ya karibuni puta za tembe, ujengwa pia kwa matofali ilochegenezwa kwa udongo shughuli za uchumi ya kabila la kigogo wagugu ni miongoni mwa kabila ya wakulima na wafugaji kwa asili na hufuga mifugo ya ngombe mbozi na kondoo kwa kiwango kwa nyama hao ngobe ngombe mpene ngohalo ngoholo pamoja na punda ndongwe kwa ajili ya ubibaji wa mizigo na wakati mwingine kulimia wakitumika kukokota majembe ya kukotwa kama watumikavyo ngombe pia sambamba na shughuli hiyo kilimo ndio shughuli kubwa ya wingi ijapokuwa kwa miaka mingi imekuwa ikathiriwa na kiwango kidogo cha mvua zinazoonyesha kutokana na jiografia ya mikoa hiyo miwili yaani Mdoma na Sigida mazao ya kwa wingi ni mahidi tama kuwele lugugu sibuza hivi karibuni tumeingia mtama unaokomaa kwa muda kama vile serena lulu tegemeo masia okoa na kadhalika mohogo kiasi na katika maeneo michache mpunga na mizabibu zao ambalo ni mahususi kwa biashara chakula kikuu cha asili cha wagugu Gogo hula ugali wa uwele kama chakula kikuu na uchukulia ugali wa mahindi na mtama kama chakula laini na chepesi kisicho na nguvu Miaka ya zamani wa kawaida wa mtu mwenye uwezo yani mtu mwenye ngombe uhusisha ugali maziwa mafuta ya ngombe kwa kigogo huitwa samuli Namboga kama vile mlenda kwa kigogo huita ilende safwe ngulilu, nyakifwega, muhilile sanghala, munzimwa, si pale ihaji sangula sangula ikui kwende halambwa hasa wakati wa masika kwa sasa wagogo wamekuwa wakila chakula cha kawaida kama makabila mengine hapa nchini Tanzania. Lafudhi ya lugha yao, kabila la Wagogo, lina lahaja ndari yake ambazo hutofautiana kutoka moja hadi nyingine kwa jinsi ambavyo utaamka maneno, yani uongeza na kupunguza baadhi ya matamshi kwenye maneno na pia katika misabiati kwa ujumla. Kuna lahaja zipatazo 4 ambazo ilahaja haja za Sinyambwa na Sinyagugu ambazo hujulikana zaidi. Lahaja ya kwanza hii ni kundi linaloonekana wazi kwenye kabila hili ambalo huongea lafudhi ya Kinyambwa. Wanyambwa hutokea vijijini vya Magharibi kwa mji wa Ruduma na sehemu ya wilaya ya Manyoni mkoa Singida. Kwa mfano neno vipi taule msanii panda dirishani Ikwine, kitembe Lahaji ya pili nyaugogo hawa huongea lafudhi itwayo chinyaugogo wa nyaugogo ambao ndio wanaowakilisha kundi kubwa sana Kutokea vijiji vya mashariki na kusini kwa mji wa Dodoma na pia wilaya Mkwapwa. kwa sababu mtemi mazengo alikuwa Mnyagogo kutoka mvumi mahali ambapo palijengwa kijiji kinachoitwa mvumi makumu. kwa maana ya kwamba ndipo ilikuwepo ikulu ya mtemi inaaminika kuwa lafudhi hii ndicho kigogo asili isiwathiriwa na lugha za nje mfano kwa matamshi yao vipi mhaule. msamiati wa panda dirishani nanose kitembe lahaja ya tatu hawa ni wagogo walioathiriwa kigogo chao na kaguru kupatikana katika wilaya kongwa na mpwapwa mfano matamshi jua limekuchwa dizua diswa wanyagogo hapa husema lizwa laswa lahaja ya 4 wetiliko Hawa ni wagogo wenye asili au mchanganyiko na wahehe pamoja na wabina maeneo ya kibakwe wilayani yani mpwapwa mfano wa matamshi yao twende tibite wenya hapa usema tibite katika majina ya ukoo wasigogo majina hayo ni kama mazengo sidosa silongani masela mwaluko mahunde dejembi manyesela ngogabi mdachi kipaya matonya mtunya usila nhonya mhalanyuka mbena chibile ndoli Lusinde njamasi majenda chiwamba chiwalimbo mazoya ufinyu chiliawahu mahujilo magaya ngoli chiawanga lijema libeleje makupila fukunyi mondingwa ndasimi hukuwala mhembanu masinga dahani chedego chenda chonya chimbwi, sibehe mambwe malejehe madole au endeleza mtazamaji wa Esta TV hadi kufikia hapo katika historia ya kabila la wagogo sina la ziada ulikuwa nami Astida Ulifed usisahau kusubscribe kushare kulike ili kwanza kupata taarifa zetu